Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Gennesaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta lakattuaan puhumasta hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa reteilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat, ja he täyttivät molemmat venheet, niin että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, Lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: Mene pois minun tytöäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalan saaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin, ja Johanneksen, Sepedeuksen, pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, Minä tahdon, puhdistu. Ja kohta Pitaali lähti hänestä. Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi, Mene, näytä itsesi papille. Ja uhraa puhdistumisestasi, niin kuin Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä, ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois, ja oleskeli erämaassa, ja rukoili. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, Istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista, ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu, ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Ja kun he väentungokselta eivät saaneet vieryksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan, kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin? Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille, Mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoakko? Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, vai sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut ja lähti kotiinsa, ylistäen Jumalaa. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa, ja pelkoa täynnä he sanoivat, me olemme tänään nähneet ihmeellisiä. Ja sen jälkeen hän lähti sieltä, ja näki tunniasemalla istumassa publikaani, jonka nimi oli Neevi, ja sanoi hänelle, seuraa minua, niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä, ja levi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan, ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Niin he sanoivat hänelle, Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseustenkin, mutta sinun opetuslapsesi, syövät ja juovat. Jeesus sanoi heille, että hän voi vaatia häävieräitä paastoamaan silloin, kun ylkä on heidän kanssaan. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat. Ja hän sanoi heille myös vertauksen, ei kukaan leikkaa uudesta vaipasta paikkaa, ja pane vanhaan vaippaan, muutoin hän rikkoo uuden vaipan, eikä uudesta vaipasta otettu paikka sovi vanhaan. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin nuori viini pakahuttaa leilit, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat. Vaan nuori viini on laskettava Uusiin leimeihin. Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo: Vanha on hyvää.